Які я творив з таким захопленням, деревами, що вільно й гордо розмовляли з небом, як рівні з рівним. Якщо це так, якщо ці комашки справді такі, якими бачаться йому згори, тоді він даремно трудився. Натхненно шість днів або йому треба було не відпочивати на сьомий, а весь цей мурашник плюс по два карбованці за шкірку. 120 карбованців, а весь цей мурашник слід було на сьомий день творіння розкидати, попилити, аби не лишилося згадки. То мавпи, а тепер дельфіни. Проклята проміжна кімната. Іван грюкнув дворима редакторового кабінету, прищемивши арифметику «Гуляй вітра». Дельфінів тепер вподобали. Твар є твар переступив поріг бухгалтерський і гойднувся над Василем Молохвою, руки в кишенях. Мозок цієї тварі, як ви щойно висловились, у півтора рази більший за людський, і звивин на ньому густіше, ніж у нас з вами. Може й так, я не рахував тих звивин, але загально відомо, що тільки людство створило розумну цивілізацію. Ваше самозакохане людство котиться до загибелі, воно стоїть на порозі ядерної війни. Ми розвивались, мудрували і домудрувалися до самознищення. Може, хоч ви вкажете мені всі ці ганебні історії розумне зерно? Загатний рвонувся в машинне відділення друкарні, причавив плечима двері, смикнув з кишені сигарету, пальці тремтіли. Ідіот! Знову не стримався, шепотів до себе, давлючись тютюновим димом. «Щодня стільки присягань, обіцянок, ріший. А що з того?» «Хисткий чоловічок. З тобою можна тільки по-варварськи. Каратиму за перше слово сказане без кончої потреби. Десять, ні, п'ятнадцять секунд». Заголив руку полікоть, затягся сигаретою і притис червону жарину до тіла поруч, Трьох червоних п'ятачків. Раз, два, не сперечайся з посередностями, три, власно розву не вставиш, чотири, п'ять, шість, натовп не перевихуєш, сім, вісім, дев'ять, будь вище їх, десять, одинадцять, перекошене болем обличчя, червоні коло в очах запахло паленим, п'ятнадцять. З-під віконня сочилася голубова та жовтавість путинок. Друкарський цех хрумкотів яблуками. Сніп світла падав з розчиненого вікна в город, Іванова тінь маятником. — Пригощайтесь, товаришу — сказала Пріська. — Не люблю путинок. Насправді ж йому дуже хотілося яблук. У городі татакав мотор редакційної станції. Духовна смерть починається з дрібниць. Звірившись на море, ти перестаєш належати собі, Григорійсько м, м м розгойдувався загадний, стежачи за своєю тінню м -м -м, пісня без слів зі стуленими устами. Його постійний, випробуваний репертуар, коли на серці зимно. Сусіди по гуртожитку тікали з кімнати, скаржачись на головний біль М. -м, -м, -м. На завірюху єхидно підкусила Пріська. «Язика, та пора б приструнчити!» Іван замовк. «Смерділо гасом!» Друкар промивав четверту сторінку. Важко гупав по свинцю дерев'яний молоток. «Невже вона досі гуляє з ним? Ну!» А Галя з інспекції божилася, що вони давно горшки потовкли. Ніколи б не повірив. «Я на тім тижні очевидячки бачила. Пам'ятаєте, з газетою рано впорались. Подайте верстку. Він вийшов з редакції, вона стояла на розі, він, він вперше пошкодував, що сотворив світ. Бо в цьому світі існує терехівка, а це лише думка, її треба замаскувати, щоб жоден редактор не докопався, а кожен терехівець зрозумів, навіть не зрозумів, а відчув, як вони зараз відчувають його неприязнь до цього комашиного рою, а може і не треба цього погляду зверху, викличе підозру редактора, навіть неприскіпливого. А тарихівці зрозуміють, що він, загатний, змалював себе в образі Бога.